Hane Gartia López dugu gurean kexo. Hane, zer moduz. Hau pa, ongi. Bueno, maskulinitateak e, liburua e, itzuli duzu. Esako dugu, ba, bai elkarra gitalatxearen eskafantra bildumaren zazpigarren liburua da hau. Eta bueno, ba, liburu honiburuz itzai dingo dugu datosen minutoetan e, lenik eta ben, maskulinitatei buruzko kogita sakona egiten duen lana, en, bueno, ba, ebuskaratu duzu. Mm -hmm. Esta, nola sortu zen idea eta zergatik, eh, liburu hau? Bueno, aipatzekoa aipatzeko bilduma hau, eskafandra bilduma jakinek eta elkarrek ateratzen dutela elkarlanean, eta beraz, bueno, prozesu editorialean nik ez duen zeresanik eduki, nerekin harremanetan lorea agirre jarri zen, jakineko zuzen eta eta berak proposatu zidan, ba, liburu hau itzultzeko. Eta berak esan didanaren arabera bazkenean, bueno, eskafandra bildumako lehenengo sei aleak Eh, eskeni izizkioten ba, feminismoaren lan totemikoak itzultzari, ba, bigarren seksua Simonde Boboar edo edo ba, generonaz, mendua Judith Butler edo bueno, lan nahiko sanguratuak eta orain nahizioten eskeni ale bat ba, sarri feminismoaren periferian edo geratzen den gai bat zela maskulinitaten gaia. Eta erabakizuten, ba, rehuin konel e, soziologo australiarraren maskulinitateak itzultzea, ba, badelako lan bat totemiko ere, bai. Mm. bai. Aipatu esan duzu, e, e, ez dela auto laguntza liburu bat. <laughs> bai, egia da, <coughs> barkatu. Horrelako lan bat nahurrean, ez dakigu ongi askotan zeriburuz buruz joan, eta, eta nik uste dut maskulinitatearen gaia, nahiko arru Arrotza ez, baizik eta haurendik ez daki oso ongin non, non kolokatu ez, eta nire sensazioa da, ba, gian irakurle potentzial askok ikusiko dutela liburua, zesango dutela, mesez, zeak, klabe batzuk ematen dizkian, nire porta edo zer egin behar dudan, bueno, gizon askok ez, e, egin behar dudan esaten didan, liburu bat, ba, ea, haute den hau ez, eta ba ez da, e, e, da e, lan akademiko bat. Egia da lan akademiko bat izateko, divulgaziotik nahiko gertu dagoela, e, konelen estiloa eta zentzu horretan lan errexea da, komatxo artean, irakurtzeko. Baino da, azkenan errepaso handi bat, maskulinitatearen historiari, bueno, emende baldar, maskulinitatearen historiari, e, maskulinitatearen inguruko ikerketari, eta, eta bueno, historia eta politika. Eta egiten du konelek mikro eh bat lau gizon talde elkarrizketatzen ditu bote hor lan etnografiko bat egiten du eta gero ere e, trasladatzen du hori makro esparrura eta eh maskulinitateak politikan eta historiaren euki eukiduen papera ere analizatzen du batez ere eh Mendebaldean bera Australia, Australiakoa izanda baina eh bueno, etengabe azpimarratzen du, ba, ba, oinarrian hori ere badagoela bere lanaren izaera mendebaldarra. Hmm. Idei batzuk, aipatu dituzu, baina bueno, zeintzuk e, izango ziren balan honetan e, jasotzen diren bestelako idei edo kontzeptu nagusiak zuretzako? Hmm. Bai, azkenan ikusten lan honetan azpimarragarria dela berak nola definitzen duen e, generoa eta maskulinitatea edo feminitatea, ez beretzat generoa da e, Gure praktika konfiguratzeko egitura bat, eta, eta maskulinitate eta feminitatea dira praktika horiek e, konfiguratzeko modu konkretu bat. Eta, bueno, uste dut berak praktikari ematen dion garrantzia hori nabarmentzekoa dela bere lanaren kasuan... Eta bestalde e, ba, lehen esan duzu maskulinitate hegemonikoaren kontzeptua lan honetan azaldu zuen, e, bueno, okrezbanago agian aurretik ere beste lan txikiagoren batean edoipatu zuen, baina bueno, hemen e, na, ba, garrantzia handia dauka eta definitzen du bai maskulitate hegemonikoa bai eta beste maskuinitate mota batzuk adibidez maskuinitate konplizea, neu ustez garrantzia handia daukan, agian... Gure inguruan eta hegemonikoak, baino, presentzia handiagoa duelako. Eta gero ere definitzen ditu maskulinitate zapaldua eta bazterrekoa. Eta lau kategoria hoien artean, ba esaten azkenean maskulinitateak ez direla bakarrik feminitatearekin harremantzen, baizik eta maskulinitate desberdinak, maskulinitate desberdinen artean ere harremantzen e, direla eta ba, artean ere botere harremanak daudela. Mm -hmm. Eta te teoria horretan baita ere, bueno, e, berak dio baskolitatea denborarekin eta historian zehar aldatzen e, joaten dela. Mm -hmm. Hori da. E, azkenean em hegemonikoa argi eduki bar dugu ez dela ez dela gauza estatiko bat demorarekin aldatu da, adibidez, aurrekoan adibidez zela ipatu nituen, eh, zakit, laroge, irurogeita marre, edo laroge hirgarren amarkadako glam rokeko izarrek enamate zituzten arropak, e... Eh, orduan ziren, ba ez, rokizarren ikurra eta eta inorreketzun dut zalantzan jartzen Gizon gizonoien maskulinitatea eta gaur egun ziurraski arropauek dira drakuin batenak. Ia, ia, ez? E, orduan hori demorarekin aldatzen doala argi eduki behar dugu maskulinitate hegemonikoa, atzo hegemonikoa zena gaur ez da hegemonikoa itxurari dago kionez edo jarrerei dago Eta baita ere, irudizan zait azpimarratzekoa maskulinitatea Arma politiko gisa ere edo tresna politiko gisa ere baliatu izan dutela gobernuek. E, adibide bat jartzen du berak liburuan delazelanda e, berrian kolon, bueno, Zelanda berea kolonizaatu zutenean e, bazkenean ba, e, bakizzon asko eman zituzten kolonietara lanezkoa behar zutelako eta e, bertan sortuz omentzen giro nahiko violentoa, zerretaruan eraman zituzten bakume pila bat eta... E, Esan zuten orain maskunitate hegemonikoa izango da, ba, emaztea daukana, txintxo da honatxean, eta bere familiaren zako dirua edo, ogia dakarrena ez. Eta gero hueltan, Zelanda Berria gerran sartu zenean, e, atzera berreskuratu zuten, e, e, eta osaiatu ziren diskursoen bidez, promozionatzen maskunitate violentori, bere aberriaren gatik bizia emango zuen, eta hori demoran aldatu egiten da, eta interes politikoek ere bultzatu ezakete, Aipatzeko da ere bai konelek etengabel lotzen duela egungo maskulinitatea prozesu kolonialarekin eta, eta kolonialismoarekin. E, ba, bueno, konkistaren, konkistaren eta kapitalismoaren bilakaera eh maskulinitateari estuki lotuta egondrelako. Uhum. Hori liburuaren edukiari dago kionez, zango dugu, bueno, lan zabala luzea dela, bosteun horri bai. ez, eh, botxikora bera, bueno, bai. badago eh, dudari gabe materiala, eh, biziki garrantzitsua eta interesgarria dudari gabe, kontra salari eta bukatzeko gizonak interpelatzen ditu eh, modu batean ez da? Uhum. Bai, eh, bono, hori, jakineko bueno, editorek edo editore taldeak idatzia da, baina bai interpe, interpelatzen ditu gizonak edo gizon e, sozializatuak modu zuzenean, eta esaten du, bueno, askatzen altzarete zuek ere, ez? Zazkenan ikuste dut, ba, ematen du feminismoa bat zuon kontua dela, ez? E, ez bakarrik emakumena, baizik eta, bueno, em, emetzat, Kalifikatutako sektorearen sektorarentzat eta horren barruan sartzen da LGTBQ plus kolektiboa edo zakit e, bazterreko jendea eta badirudi feminismoa persona oien kontua dela eta nik uste dut e, interpelazio hori dela nahiko zuzena ba, ba, nik uste dut mm, feminismoen aurrean piskat interpelatuta sentitzen ez diren oien zat e, ez bakarrik horren kontra agertzen diren entzat, baizik eta pixka bat e, ba, ba, kontua bezan ez di joan erekin edo esaten duten entzat aurkezpena nik esanun liburu hau gomendatzen dio da mundu guztiari, baina bereziki E liburua baño listo hauak direla pentsatzen duten hoiei. <laughs> Beraz, eta gora tokodugu, eh, kontrasa laipatu baitare mm. eskualdeko, eh? artista baten lana dugula, Ramon Zabalegi artista irondarrarena, ezta. Hori da bai. E, ikusi nuenean egia esan eh ezitzan iruditu eh desberdina iruditzen azal hori beste eskafandra bildu beste aldean, baina iritzu zaito txondo egokitzen zaiola edukiari ze azkeran e, maskuritatea zer da, ez? Piskat galdera horrekin gaude eta eta misterio punto bat badauka, ez? kara daukan e, gizon bat agertzen da zalean eta zertuzu, zerrote dago horren atzean ez? zerrote dago fatxada horren atzean eta maskulinitatea den eraikuntza horren atzean horretun, oso gokia eruitzen zait. Bueno, ba, hausnarketa eta kogo eta horrekin geleditzen gara han eskermila benetan hai, ba, gurean izate batik, mila <laughs>